Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 80. a Föld körül halljátok. És igen, mi is tudjuk, hogy vasárnap van. Én Szedlák Ádám vagyok, a többiek viszont nem. Hanem Kis Gabriella És Fejes Palász. Azt Remben. néztem, hogy ilyen kérdéseitek vannak, amit meg akartok tárgyalni. Hát, hogy hosszat tudom verni az asztalt esetleg, csak ott be kell mikrofonozni az asztalt is. Oké. Okay. <gül> igen, nekem ezek a életem során felmerül, az egyhetes életem során felmerültek. Az egyik az a, annak az apropójából keletkezett, hogy a Murakami Aruki kötetet igyekszem éppen beszerezni az 1984-et, melynek a harmadik kötetét akciósan tartja a Libri, a második kötetét egyszerűen csak tartja, és az egyes kötet jelenleg beszerezhetetlen, semmilyen könyvet nem tartja. És tehát megvan, a birtokomban van egy hármas könyv, e, utolsó két kötete, és nem tudom elkezdeni. Elgondolkodtam azon, hogy mi annak az oka, hogy bizonyos könyvek különböző időben jelennek meg, és különböző vagy példányszámban, vagy pedig vajon, miért fogyad az egyik, és miért lesz a másik hiánycik. Persze mindegyikre van elméletem itt az 1984-nél is, de ugye a másik ilyen klasszikus ez a végjáték második, harmadik kötete, amely holtak szószól néven jelent meg, és a, azt hiszem, hogy a, a, az, a, tehát a második kötet, az gyakorlatilag ilyen, ilyen horror áron volt, néha elérhető az interneten. Mindenki arra vadászott. Meg, meg te, az, miért az azt újra kiadták. Azt kiadták újra, igen. Igen, de az, az első is kemény árakommentett, amíg mielőtt kiadta azt hiszem a Dain, az volt ilyen, talán 5000 forintért. Egyébként én... én, én... Rosszabb helyzetnek érzem a 1Q84 esetét, mert az legjobb tudomásom szerint eredetibe egyszerre jelent meg az összes kötet, csak a magyar fordítás az, ami így váratott nagyon sokat magára, nem? De ott meg a harmadik csúszod, nem? Igen, Minden a harmadik. Kettő, kettő, kettő, a, az ez volt az eredeti kiadás, és akkor az itthon lett, lett így. És szerintetek ez azért volt, hogy ilyen nagyon frissen, nagyon ö, a nemzetközi trendnek megfelelően jelenjen meg a kötet, vagy egyfajta figyelemfelkeltés. Ö, Nem valami ilyesmi az... volt, hogy a fordítóval történt valami közben? Nem a fordító meghalt közben a, az első kötet közepén, azt hiszem, de majd jól kijavítanak minket mm -hmm. adáson kívül. És... Ah, uh... Azt, hogy a miatt a harmadik miatt csúszott, az egy nagyon jó kérdés. Mert, Illetve uh mond. Mert hogy oké, okay, hogy egymás után jöttek ide, de akkor mint a képregényeknél itt is az, hogy az első kötetet megveszik 5000-en, és aztán elfogy a lelkesedés, és ezért aztán a második-harmadiknál már kisebb a példány fogyás. Vagy mi az oka, hogy akkor nincs első kötet? Pont ezt akartam rossz tudaton feltételezni. Köszönöm, hogy helyettem megtetted. Mert azért egy képregény úgy érzem, hogy nagyjából egyben van, nem? Tehát, hogy megveszed egy köt, egy, egy, egy füzetet, akkor félbe tudod úgy hagyni, hogy nincs az a késztetés hogy olvast. Ha nincs benned az, hogy megszeretted, akkor be tudod fejezni, de egy, egy, egy három kötetet Igen? Hát uh, most hirtelen Transmetropolitonra szoktam mindig visszamenni ilyen korkály ott az első, Ott három füzetes az első szál, az első rövid szál egyébként. Ha hát, az elsőnek kiszállsz, akkor nem tudod, mi történik. Akkor az időtt álltál fel a filmről, mielőtt kiírták volna, hogy Tarston Pictures. Értem. én még arra is gondoltam hogy egyébként itt a urakami könyvnél, hogy ugye neki meg a, a kurbi Mader krónikáját, ami konkrétan egybefóriázva volt a három kötet, és az ára is egyre szól, viszont abból nem jön neki csak másfél 1984, úgyhogy talán a három kötet egybe az már nem is tudom, 12 rugó körülre jön neki, és lehet, hogy ez manapság így sok, hogy rá van írva egy könyv csomagra. Hát így a költséget akarták eloszlatni. Nézd, pont a múlt héten láttam hogy olyan cukrot, csak fotón nem volt benne, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen klasszikus kiló cukor, és az ott leírva 900 gram. Wow. Mondjuk nem hittem, hogy murakamit amit is lehet rejtetlen áll emelni, de most, hogy mondod, nem, nem ér rossz ötlet. Danonizálódik ennek, ez lett a neve. Amikor a Danonyokurt egyre kisebb volt, ugyanaz ér az uh -huh. Hát szomorú vagyok, ha valaki tud egyébként első kötetet beszerzéset, akkor én ezt szeretném a birtokonba venni, nem, mint végleg. Gyorsan szétnéztem az internet, tehát sehol nincsen valóban, de ezen hallottam, hogy tudok. Hogy... mennyire jó könyv. Valás, nehezítsd, ne Egy kérdésem van egyébként, hogy a kalózok egyébként nem adtak választ erre a hihetetlen problémára? Hmm, nem tudom, nem néztem ennek utána a kalózkodásban. Valahogy jó úrak, ami az volt, hogy megvannak a Többiek is, és uh, ilyen papírkiadásban is valahol ez ilyen egyfajta nipp uh, gyűjtés is lett. Természetesen később majd kirakod a zongorára, és letakarod egy Fenti uh, kopintot, mintát tartalmazó, kézzel horgolt terítővel. Ellenben elolvasni el lehet kezdeni, hogyha például van belőle kalóz. Megért Mert, azt mondanám, hogy így angol tanulás mellett simán szerintem belekosztóhatná, hogy mennyire olvasható számodra az eredeti angol. Öm, valószínűleg menne, de a probléma az, hogy megvan a második, meg harmadik kötet. Igazából karácsonyra vettem magamnak csak így apránként, és ez már túlmutat a praktikumon, az tény és való. Tehát az olvasást lehet, hogy nem gátolja meg, de a birtoklást igenis. Én most talán itt a birtokos személyként túlaltam meg. Hát az de... lehet hogy felveszünk a telefont és írunk egy e-mailt az Európa kiadónak rákérdezve erre, mintha Európa lenne, ugye? Nem, valami gépető van az oldalán. Azt hogy neked egy egészen újszerű visszhangod van, Gabi. Sokat dolgoztam rajta, lehet, hogy kifinomult. Általában elszokott múlni, de most velünk maradt. Egy másik dimenzióval. Ha igyekszem, akkor valamit javítani a környezetemen. Valahol van egy tihani vicc egyébként, de nem megyünk vele. Eleve mit keresne egy Ez ilyen kopazodó olasz? a vonalat tovább vive lehetne. Ajaj, Ajaj azt ne tegyük, azt ne tegyük. Érzi, annyira szeretné való Jaj, ja. Na, aztán, Ádám, neked is volt ilyen felvetésed. Igen, igen. igen közelebb viszem az asztalhoz a mikrofonomat, hogy hallják, hogy csapkodom. Szóval... Uh, Tamás barátom, akiről többször beszéltünk itt az adásban, mindenféleket mondott nekünk, meg ajánlott könyveket, meg ilyesmi, elhagyta az országot, és helyette Göteborgban él tovább, és ott dolgozik. És neki akartam ajándékba könyvet vásárolni, olyat, amit viszonylag könnyen lehet költözni, tehát egy könyvet. És ez, ennek lett az a kifutása, hogy felfedeztem, hogy a magyar nem lehet ilyen két kattintásnak gifteljél egy könyvet, adjál ajándékba egy könyvet. Aha funkciót találni, hanem helyette van az a Lenkenini közértjét idézően alpári megoldás, hogy veszel egy ajándék utalványt x ezer forintért, amit majd ő elkölt. És, és borítékba teszed. És borítékba teszed, Illetve nem hát egy kódot, amit át imédeznek neki, ami tehát tök nem ugyanaz. Egyrészt arra költi el, amire akarja, ami Teljesen kiveszi a választásra dologból, hogy én ezeket a könyveket szeretném neked adni, azért mert szerintem ezek a könyvek fontosak. De másrészt, meg így felhívja arra a figyelmet, hogy hulla igénytelen megoldások vannak a piacon. Igen, mert ugye ezeknél a soft DRM ilyen. megoldásoknál a te ilyen identitásod ilyen. íródik bele a könyvbe, nem? Amúgy is. Igen, de írja bele Istenkém. Egyébként sem tartom perelhetőnek a soft DRM megoldást, illetve valaki próbálja meg, sok szerencsét hozzá. Tehát ilyen lélektyújtás a boltoknál, de akkor miért nincs. Szóval mindent elmondtam igazából erről, amit akartam, nagyon meglepett. Tényleg nem tudom, hova tenni, ez ilyen alapfunkciónak tűnik, és akkor ehhez képest nincsen. Hát és akkor még ott nem is tartunk, hogy felmerüljen az emberbe, hogy a kölcsönadás, meg, meg továbbadás dolog, hogy hogy működne így a... Amazonon erre is van valamiféle implementáció, hogy ahol a tulajdonos engedélyezi, akkor egy kölcsön tudod adni az e-bookot, és akkor addig te nem tudod elérni. Aztán van valami, nem tudom, valami időszak, ami után visszakerül hozzá, de az is elég fájdalmas. De legalább végig van gondolva a folyamat. Hát ez, ez szoftveremnél nincsen ilyen, ott bíznak benne, hogy nem adod a senkinek, hanem mindenkit rábeszed, hogy vedd meg. Uh -huh. Mondjuk uh, én édesanyámnak vettem karácsonyra újság előfizetést, amely ezzel már, ezzel az egyszerű problémával már rendkívül ügyesen elbánt, ugyanis rendelhetsz másnak újság előfizetést, és te kapsz minden papírozást, meg számla, ügyet, és címet vett, meg simán megadhatod. Én nem értem, hogy tehát ezt az egyszerű lépést kell csak beiktetni, hogy ne a te e-mailedre érkezzen esetleg valami. Hát lehet, Vagy... hogy ilyen terméktámogatás oldalról lennének gondok, hogy hogy akkor ha bénázik a user, és mit tudom, egy rossz e-mail címet ír be, mert az emberek hülyék és nem tudnak e-mail címet beírni, gondolom ti is tapasztaltatok hát, ilyet. Tehát már előbb nagyobb e-mail forgalmat emberektől. És szerintem inkább félnek attól, hogy sokat kell szórakozni utána, hogy támogassák a felhasználókat, hogy akkor most hogyan küldi el újra, akkor mi van, mi van, ha nem vette át, akinek elküldték, tehát nem teljesen triviális, aztán de ha egyszer egy újságnál ez megoldható, ahol postacínnél, ahol elírod, akkor a postás anyáz, uh, én mindegy persze azt gondolom, hogy megoldható a probléma, maximum lehet, hogy nagyobb szabású, mint sejtjük, de tök jó lenne, én is uh -huh. támogatnám. A másik az az, de Lidete ki hogy így jót is lehet ajándékba, ajánd ajándékba venni egy évre. Olyan aztán egy fullos technológiai szolgáltatás, amihez csőhúzó emberek kellenek, meg set-a box. Uh -huh. Úgyhogy hajrá, magyar könyvpiac, én nektek szurkolok, van miért szurkolni. Na, aztán a Gabinál még van itt ilyen mély gondolatok témában felvetés. Ö, ö, igen, én még két ö, felvetéssel készültem. Az egyik az a, a múlt heti, ö, és aztán a kommentben is elhangzott rejtő fogyasztással rezonál együtt, méghozzá az, hogy, hogy mi a véleményetek arról, hogy amikor nagyon bejön egy szerző, vagy egy könyve, hogy meddig lehet ezt csinálni, hogy olvasott tovább a többi művét. Tehát, hogy mindenképpen telítőd, teljesen mindegy, hogy közép, közepes, vagy jó a szerző, cserélgetned kell, vagy pedig van-e olyan szerző, akit végig lehet olvasni úgy, hogy nem iktatsz be mást. Nem tudom, és nem egy kötetes az, az mindenképp szokott lenni nálam is, meg biztos nálatok is, hogy, hogy azért kettő-három-négy könyvét elolvassa az ember így egy sorozatban, nem? Tehát a, annyira kitart az érdeklődés. Tehát szerintem van, hogy elkap, tudom, elkap egy, egy író és akkor onnantól még többet akarok olvasni tőle, de, de mondjuk annál tovább menni nem, nem szoktam. De valamikor onnantól valami álsorba amit nagyon el akartam olvasni, akkor meg tudom tenni, hogy igen, ez egy nagyon jó író volt, ezt mindenképpen el kell olvasni, és majd ezzel is fogom a többi műveit. De esetenként meg is veszem, csak, csak nem azonnal kezdek bele. Nekem most, most legutóbb ez a Paul Oster volt, hogy így nagyon meg, megkedveltem, mint, mint író, és akkor szépen apránként egyet-egyet becsúsztatok így a könyvek közé tőle is. Na hát ez nagyon jó téma. É, akkor szerintem ez még az olvasás hogy mit olvastunk ö, blogban előjön addig én a másik ö, kis nem is, nem is témázgatás inkább csak felvetés mert két ö, magyar sci ö, felületet találtam vagy legalábbis magyar sci írás ö, elérhetőséget az egyik amit mindenképpen így reklámoznék mert nekem nagyon kellemes volt hogy az SF Magnál, ilyen flash fiction a kettő nyomnak ki, és ahogy megtudtam ezek egyrészt ugye mind magyarok, ezt mondjuk lehet látni, másrészt mind már megjelentek valahol, tehát ők csak elkérik és újra leközdik, így gyűjteményesen. A harmadik pont pedig az, hogy az SF Mag tart bizonyos időközönként tematikus hónapot, ugye volt Tóknyán, aztán most a Sárkányok a téma, és a tematikus hónapokban jelentkezik ilyen novellákkal, nagyon kellemes volt. A legtöbb, tehát mondjam, inkább azt mondom, mindegyik novellában éreztem azt, hogy egy, egyrészt ez válogatott novellam, és, és tetszett, hogy örültem, hogy elolvastam, de nem mindegyik volt az én esetem, és nem mindegyik talált telibe, De, de most így hirtelen, nem tudok olyan felületet, ahol, amit így szívesen ajánlanék olyan embereknek, akiknek most itt a neten kéne rövid szifírást olvasni magyaroktól. Azt mondanám, hogy kukkantsa meg az SF magot. És onnan lehet degusztációs menővel kóstolgatni. És a másik. Ja, a, a másik pedig az a, egy szintén egy ilyen magyar Science író kezdeményezés, ez a Galactica Arena, ami egy blog mindenki oda küldi az írását, és akkor megkritizálják, hogyha bár lehet, hogy ez a szó nem olyan szép. Én csak egy nagyon rövidet olvastam, ami nem mondom a szerző nevét, és se, semmit. Tehát csak ennyire volt időm, hogy mintát vegyek, de az rettenetes volt. Tehát, nem tudom, hogy tehát ez az önjelölt íróknál mennyire egyértelmű, vagy mennyire várható, hogy nem lesz, nem lesz a többi se jó, vagy pedig én trafáltam bele. De mindazonáltal ez a fajta kezdeménye. Ebben lehetne jó is. Kérdés az, hogy a, a, a kommentelők azok komolyan veszik-e, nem pedig egyfajta támogatás inkább. A másik pedig az, hogy a szerző komolyan veszélye, és nem pedig a szokásos ö, fia, ö, kezdőíró ö, a világ ellen felállás alakul ki. De szerintem egy ilyen közös elemezgetés az nem feltétlenül rossz. De ilyen már volt ezzel az interneten, nem? biztos, hogy volt. Mi, mi, minden nagyobb ilyen stififandozik közösségnek volt saját íróköre. Abszolút. Én most csak azt nem Tehát úgy tudom, hogy nem tudok másról most így hirtelenjében, ami velem szembe jött, és ez most szembe jött velem, és azért megemlítettem. Hát, LFG scriptorium Aha. Az, az egészen biztos. A könyvaj képzőnek van az mosás ahol írókat nevelnek. Aha, De hát az egyik sem, a... csak science fiction, mondjuk az elfgénél ez ugye vegyes, a könyvajnál meg egészen más terület. Én úgy láttam, hogy kap és bele-bele kukantottam. Igen. De biztos, hogy nem új az ötlet, és, és biztos, hogy van számos még. De. Amit amúgy nem tudok, hogy a Galactica ezzel mennyivel, mennyire koptatja tovább a galaktika brandet. Itt van egy galaktika logós oldal, ahol nem annyira jó novellák vannak. Annyire mi... se annyira jó ez a Arena rá fingálva. Illetve, hát jó kérdés, hogy mi az, ami, tehát hogy mi ennek a kimenete. Tehát egyfél, egyfajta publikációs felület, vagy esetleg lesz-e valami válogatás, vagy bármit jelente. Mert mondjuk az SF magnál amikor vannak ilyen szöveggondozások, akkor nyilván ez nem a nagy közönség gondozza, hanem ott az SF Mag kéziratok éjszakája, akkor annak van valami eredménye, hogy megjelenik, vagy belekerül valamibe. Egyébként hozzátenném, hogy mindegyik ilyen kis részletben van legalább egy reklám, ahol egy galaktikás könyvet reklámoznak. Szóval lehet, Sportbar. hogy mindössze ennyiről van szó, hogy reklámfelület ez is. Uh -huh. Illetve a biztonság a Galaktika Arena indító -ja az nem ígér semmit. Okay. Öm, azt írja, hogy, hogy hozzásegítse az szerzőket ahhoz, amire a legnagyobb tüksége van a fejlődéshez, Közönséget, ráadásul értőközönséget, és pár beszédet szeretnénk biztosítani ezen a blogon. Ez nagyon röviden, nem adunk semmit. Jó, a mi lenne, hogyha villám gyorsan? Nálam, emegy is újra a felvétel. Belefutnánk, amit olvastunk rovadba. Jó, nagyon gyors leszek. Itt elkülönítek magamnak három és fél perc, azzal szerintem kész vagyok. Óra uh, indul. Jó, Óra indul. Uh, az egyik dolgot azt a múlt héten mentettem át ide Jonathan Hickmennek nek az Nightly News című, azt hiszem hatrészes sorozata volt az egyik amit én nagy örömmel neki láttam és egyült őhelyemben uh, akarom mondani tabletes képegénysorzatok tesztje közepettel olvastam ami én nagyon izgalmas ilyen Ó, akkor találjuk meg a világ problémájának a forrását, ami pedig a szórakoztóiparátát sajtó, illetve a szórakoztóiparátát híradó, és emiatt indul egy jó kis uh, csapat, egy ilyen szekta, és elkezdik kinyírni különböző sajtósokat, és ennek a, a egy a kialakulását, és a foszlását követi a képregény. Ilyen nagyon izgalmas, nagyon infografikás stílusban. Tök érdemes ránézni, annál inkább, mert én egy délután alatt kivégezhető, mint egy riporter. És itt ott elég brutális egyébként. <gül> Igen, nem, nem finomkodik egy piratik sem. Illetve ami izgalmas benne, hogy az egész a hikmennek a munkája. Tehát nincsen külön színező, nincsen külön uh, rajzoló. Otthon leült az íróasztal, és is megcsinálta. A másik az még, még elmebetegebb. Uh, Joachim Campin Resolvent Fortitude című, az írását vettem kézbe amely Camping, a 80-as években a MagSoft-nál kezdett Németországban én területi szélzesként, aztán felharcolta magát Amerikába, és amikor 2002-ben nyugdíjó ment a cégtől, akkor ő volt a ö, világszintű számítógépgyártókkal, kapcsolat, számítógépgyártókkal kapcsolatottató szélzes főnök, ilyen senior vice president, nagyon magas polcon levő ember, Ebben a minőségében tanúskodott legalább egy olyan perben, ahol Microsoft, az amerikai állam, illetve a Department of Justice vette górsó alá, hogy akkor mikor monopóliuma -e vagy sem. Erről is ír, meg arról, hogy milyen emberek voltak a vezetők, hogyan alakult át az a cég, hogyan nőtt fel egy ilyen 400 emberes kis cégből 9000 emberes nagyjá, és hogy de hol csúszik félre éppen az egész. És, és piszok érdekes, van ilyen belsős perspektíva arra, hogy akkor akkor a Bill Gates az tényleg megszerűlt, és egy jó emberré vált el, vagy csak simán látott magá előtt egy másik pályát, ahol, ahol letehet valami izgalmas asztalra, és hogy mondjuk egy őrjöngő őrült a Steve Balmer, vagy, vagy, vagy, vagy ez csak a felszín. Ez nagyon eladott nekem, és mennyire nyíltan beszél dolgokról, tehát így próbál, próbálja a, a megmutatni a valóságot, vagy azért óvatosan Uh, elég nyíltan. Nyilván az jön ki, hogy ő egy rendkívül intelligens ember, aki mindent nagyon jól csinált, és a éget folyamatosan akadályozni próbálták, de, de vannak benne jó részek. Azon kell amúgy felüllendülni benne, hogy, hogy a nyelvi nemmel vannak problémái, emiatt a, az összes cégnek nem van, és mindig cég nő. És minden cég sí. És itt alapig olyan érzés, mint hogy a tengerésznek a beszámolója, és akkor HP, paparapara, and she did, akármit, nagyon-nagyon nehéz ezt a részét megszakni de ebben lehet lendülni, és amúgy jók az a kis belső sztori, hogy hogyan építettek ki dolgokat, és hogyan mennek, hogyan, hogy látták ők belülről, hogy egyszer csak a, a ígéretes startup díjas cégből ilyen, ó, nézzétek már rá, mutogatnak, hogy mi a világot, cég lett. Ú, egyébként elképesztően unalmas borítója van, nem tudom, nézte, de borzasztó, persze. Hihetetlen, így simán átfutna a szemem rajta, tehát, hogyha nem beszélsz róla, kizárt, hogy, hogy ráklikkelek egy ilyenre. Igen, ez úgy néz ki, mint egy uh, mondjuk egy Excel oktatókönyv. self buk az visz az igen. <gül> nagyon, De, jó. nagyon jó. Majd kölcsönadom tényleg. Király. Na, figyelj, én is akkor ilyen történelmi visszatekintés könyvet olvastam, az volt az egyik, de ez, ez, ez rettenetesen izgalmas és jól, jól sikerült könyv volt. Az előző epizódban már így bepromóztam, hogy a Peter Hooknak az Annon Pleasures című könyvét olvastam, aki a Joy Division és később a New Order basszusgitárosa gitárosa volt. És hát tudjátok, hogy mennyire fogyasztom ezeket a zenés könyveket. És <gül> igen, igen. Nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. Míg, míg a, ezt a Joachim Fickót így úgy, úgy pozícionáltat, hogy, hogy a könyve szerint ugye ő nagyon okos és ügyes ember. Ez a Péter meg abszolút úgy, úgy mutatja be magát, hogy ő egy nagyon egyszerű, szegény környezetből származó, bulizós, egyszerű ember. És, tehát sosem az jön ki, hogy a konfliktusokban, ilyen helyzetekben, hogy ő hogy oldotta meg, vagy őt kibántotta, vagy valami, hanem, hanem így eléggé az a típusú ember, aki minden helyzetben megtalálja a pozitívumot, és tök, tök jó ilyen szemszögből látni, hogy, hogy mik történtek velük. Ugye az, az, aki ismeri az együttesnek a történetét, ennek a Joy division -nek a történetét, amiről a könyv szól konkrétan, hát annak egy elég rossz vége van. Tehát talán nem spoiler így elmondani, hogy, hogy az énekes öngyilkosságával ért véget az a zenekar eléggé hamar, és, és nyilván ez a dolog így az egész történetre rányomja a bélyegét tehát hogy, hogy amikor, amikor a, visszatekint így a korábbi dolgokra, ott is már így felett lehet ismeri, hogy mik voltak azok a jelek, amire jobban oda kellett volna figyelni, milyen egészségügyi problémák voltak, meg minden de ettől még nem egy ilyen borongós könyv, hanem hanem tényleg egy, egy új, friss fiatal zenekar hogy hogyan találja meg a sikert milyen küzdelmeken mennek át, milyen emberekkel, milyen arcokkal találkoznak, és nagyon-nagyon és szórakoztató. Tényleg így meg lehet kedvelni ezt a figurát. Valószínűleg egyébként, ha a, a, a valós életben mondjuk így tehát együtt kellett volna vele, mit tudom, én dolgoznom, vagy valami, akkor, akkor rettenetesen gyűlölném, mert ez a ivós hotelszobáci, citrugós életstílus, ez, ez nem feltétlen szimpatikus nekem, de de ugyanakkor abban az összefüggésben tök jó működik, és mint egy regény úgy is lehetne ezt olvasni. Szóval ez nagyon jó volt. Egyébként a legnagyobb poén számomra. Ugye én itt a hosszú évek óta már halazgatom, hogy ú újra el akarok kezdeni gitárt tanulni. És nagyon vicces olvasni, hogy ez az abszolút tehát tényleg stílusformáló a leg legismertebb basszusgitárosok egyike hogy ne, például nem tudja mai napig behangolni maga a gitárját, tehát nincs, nincs olyan jó füle, hogy akkor, akkor beállítsa a, a megfelelő hangmagasságot, hanem ha, ha el, elállítódik valamiért, vagy elhangolódik a gitár, akkor meg kell kérni neki valakit, hogy, hogy állítsa be, és amikor megjelentek... Valaki szól neki, hogy te figyelj, Pitar. Ja, ja. Amikor megjelentek ezek az elektromos hangolók, akkor írt, hogy rögtön vett, vagy öt darabot, és azóta boldog. És tehát így, így látszik, hogy, hogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy nem kell az embernek ilyen tökéletes hallás, meg, meg elképesztő technika, hanem tényleg szív, szívvel, lélekkel csinálja. Én azt mondom, tényleg, akit így a zene érdekel, meg főleg esetleg ezt az együttest is ismerte, hatalmas élmény, de aki, aki meg nem, az is, az is simán elolvashatja a könyvet. Aztán a másik dolog, hogy ne lelkesedjek egy picit, akkor beszéltünk már több epizódon át erről a Skáci fejezetekben megjelenő gyűjtemény, vagy hogy, hogy hogyan pozícionáljuk ezt? A folytatásos könyvnek szerintem. Folytatásos könyv. É, szodikus, sem megjelenő. És hát az első epizód az ilyen Ingyenes módon letölthető volt hangos könyve az az első epizódnak, vagy fejezetnek, vagy novellának a címe, hogy The B-Team. És hát ez egy rettenet gyenge történet volt nekem. Úgy éreztem, hogy, hogy el is nyújtott egy rettenetes egyszerű konfliktust benne. Másrészt meg nagyon arra volt ez így, úgy érzem, optimalizálva, hogy ezt a világot egy kicsit, ahol játszódik ez a történet, ezt megismerje így a, az olvasó az első történetbe, és akkor majd így beszippantja őt, és majd veszi a következő részeket. De e, aki esetleg ismeri ezt a Szkáccanak ezt a világát, annak meg így nagyon repetitív, hogy akkor elmondja, hogy, hogy mennek ezek a, ugye a nyugdíjasoknak az újrafelhasználása, meg milyen a politikai helyzet, meg milyen ilyen idegen, idegenek vannak, és folyamatosan próbálja azt, hogy ne, ne ilyen leírások legyenek, hanem így beszélteti a különböző szereplőket, hogy mit tudom, én valaki, valakit úgy beszéltet, hogy valami konferencián ad elő, és akkor ott oldalakon átmagyarázza a politikai helyzetet ebbe a világba, és ettől unalmassá válik az egész. Mondom, nagyon egyszerű a konfliktus, eléggé papírok a karakterek, és rengeteg-rengeteg ilyen beszéltetős leírás, helyzet leírás van benne. Úgyhogy még a következőnek szerintem adok egy esélyt, mert azért szeretjük a, a többi cuccot, amit csinál a Skáci, de, de ez egy eléggé lájtos első fejezet. Ö, ezzel kapcsolatban volt vicces ö, tartalom most a héten. Skáci blogján ö, írt arról, hogy ö, voltak emberek, akik arról írtak neki, hogy nem 99 centíra adják neki az első részt, hanem 3,5 dollárokért, és, és te jó is, de senki ne vegyen annyiért epizódot, mert ez az őrültség. És, és utána telkommentegettek alatt emberek, hogy akkor az első rész az jó volt -e, vagy sem, vagy a lényegesen rövidebb, és emiatt lehet, hogy nekem majd jobban tetsző a második rész jobb-e, meg tippeket, hogy melyik boltba kell megvenni, ha nem raknak le fél dollárt. Aha. Te nem gondolod, hogy kipróbálod? De, de majd fogom, de borzasztó sorozat néző, meg olvasó, meg vagyok. Aha. Tök jó. <gül> Elmondanám, hogy miket néztem meg így öt évvel később csak azért, hogy egyben legyen, a hajad az égnek állna. Én teljesen megértelek, Edem, ez úgy nem Nehéz folyamatosan várni az új részt egy sorozatnál. De egyébként én nem is tudom, hogy hogy, hogy működik ez, hogy ugyanezeket a figurákat viszi tovább, mert lehet, hogy ez csak az, hogy, hogy ebben, a, ebben a világban játszódó történetek külön, nem? Van itt N valami folytonosság? Mert ez egy kerek, nem túl nagy story volt eddig. Valahogy szerintem össze fogja őket még pedig azért, mert egyébként nem jön neki belőle majd egy könyv. Hmm. Szóval Hülye veszik ki magát, hogyha már egy novelláskötet, aminek az a címe, hogy nem Human Division is, nem, nem áll össze egészen, hanem kapsz egy Oké. Okay. Jó van. Akkor viszont mesétek, Mesélj, Gabi. Hát, uh, én két szerzőtől olvastam uh, a héten komolyabban, és vicces, az egyik rejtőjön, a másik pedig Paul Oster, tehát igazából beletek lengetve a témáink közepettem. És uh, Paul igazából most vettem kezembe az első könyvet, és tudtam már, hogy ez régi adósság a sznob lelkemnek, hogy egy szerképipályomra adásul és mindig annyira Gusztusosan beszélt róla, hogy, hogy mindig megkiventem, de valamiért mindig kimaradt olyan kemény diónak éreztem, és most pedig szintén karácsonyra megszereztem magamnak. Elkezdtem olvasni, ugye, és ahogy Balázs is, én is konstatáltam, hogy ez a New York trilógia, ez, ez, ez a trilógia szó mennyire furcsa feltevéseket ad az embernek, így, hogy tudtam, hogy ez egy darab könyv, nem is túl vastag, mégis valahogy rá kellett csodálkoznom. Uh, és a másik dolog, ami nagyon különös volt, hogy egy egyen három uh, kisregény, hosszú novella, vagy nem tudom mi annak a kategóriája, ilyen 60 oldalasztól 160 oldalasig terjedő egységek vannak benne. Amikor az egyiket befejeztem, akkor én nem voltam képes továbbolvasni, hanem ülepéve nem kellett. <gül> Tehát annyira sok uh, gondolatot és, uh, meta, és... Meta, meta, <gül> Igen, igen, ilyen, ilyen legózást... Uh, kívánt tőlem ez az olvasás, hogy nem, nem akartam belemenni a következőbe, hanem úgy éreztem, hogy hát ha nem is az volt, hogy így ültem és merengtem a könyv felett, hanem, hanem az az emésztő szakasz egy könyvnek, amikor uh, így felfölbukkan a fejedben és bizonyos elemei hirtelen ilyen jobban meg, jobb, nagyobb megvilágításba kerülnek, ami olvasáskor nem tűnt fel annyira, és eljátszad az olvele bizonyos a metron, vagy valami előhívja ezt benned, de ezt a szakaszt így nem akartam a következő részsel fejbevágni. Ráadásul a tükörváros az első rész. Ennek a képregény verziója is a birtokomban volt, amit én meg igazából megnézegettem korábban. Tehát maga a történet még így is izsonyú volt, és a képregény, minek utána a történetet elolvastam, valami katartikus élményt nyújtott. Az a fajta gyönyörű fekete-fehér képregény, amely ö, csodálatos képi ö, ötleteket dolgoz, valósít meg, ráadásul 160 oldalt, tehát vagy 150 körül, tehát ö, nem tűnik vékonyabbnak, mint a regény, de hát nyilván rengeteg mindenki lecsupaszít, viszont ö, ezek a képi megvalósítások, amik gyönyörűen hozzátesznek ehhez a ö, tükröződő, kicsavart ö, ö, pillanatoknál minden átfordulsz hirtelen, mint a játékban, hogy hirtelen divenziók megváltoznak, és ezt iszonya jól jeleníti meg. Ráadásul, amikor szerepel ugye a regényben, és ez szintén, nem, nem érzem spoilernek maga, Paul Oster, a képregényben Paul Oster szerepét Paul Osterre osztatták. és. meg tűnik egyébként? Azt mondod, de ha ismernéd az író ö, ö, tehát a történet, amely nagyon nehéz megragadni, mert a történet maga csak egy nagyon vékony síkot ragad meg. Igazából a történet tör tördelése is a, a, az, hogy a hirtelen derékszökben elkanyarodsz, aztán ebből a derékszökből nézed már vissza azt, hogy mi történt eddig. Ezt az olvasási élményet csak, tudja csak átadni. De egy nagyon gyorsan, könnyen olvasható, tehát én azt a fajta... Én valahogy el egy ilyen matricát is rá kéne rakni erre a könyvre, hogy ne ijedj meg, ez tök jól olvasható, egy krimit el tudsz olvasni, ez is Menni igen fog. Mi... Miközben rettenetesen sok ilyen intellektuális játékot helyezel benne. Ugye az alaptörténet egy, egy íróról író a kiindulás főhőse, akiről kiderül, hogy harmincolahány éves valamikor költő volt, elveszítette a feleségét és a gyerekét, ezért abba az az elvessírást, és krimiket kezdett írni álnéven, és egyikéjel csörög a telefonja, és Polosz a magándetektívet keresik nála. Na már most az itt, a 20. koldálnál és Pól -a szerző, akkor már az embernek így feltűnik valami. Aztán a fickó aki furcsán viszonyul a saját magától kitalált nyomozóhoz, viszont még furcsában a saját magától kitalált regényíróhoz, aki ugye írja ezt a nyomozót, a végén úgy veszi fel a telefont, hogy azt mondja, hogy ő a magán a magándetektív, és kap egy feladatot. És a feladatot mondhatni elkezdi elvégezni, és hogy megpróbálja. A, a megoldani, mindeközben mindenki fordul magából, és uh, számtalan uh, olyan pontot kap az ember, különböző uh, név összecsengések szerzők és könyvek, és könyvben megjelenő szerzők, és azok uh, szerepe a könyvben, uh, játékok, amelyeket uh, képtelenséget adni, anélkül, hogy nem magát a könyvet ma olvassam fel itt. Nagyon-nagyon nagyon ajánlom. Életlet, tényleg? <laughs> Na majd. É, és ezt most, most ma fejeztem be a második részt a kísérteteket, amely e, e, csütörtökön, amikor az adás lett volna, én helyette alkot fogyasztottam remek társaságban, és szóba került ez a könyv is, mert kontentet árultam el, de ott beszélgettünk erről, hogy ahogy van a Murakaminak bingója, hogy még hangzanak el, vagy még szerepelnek a történeteiben. Ugyanúgy a pólószternak is van, csak talán kevesebb elemmel, és hogy emiatt van, akinek kevésbé izgalmas, hogy ez a, ez a kevés elem ez biztos, hogy előfordul a történeteiben, de a kísértetek az egy nagyon egyszerű történet, kicsit a kutyaszorítóban emlékeztetett, amikor elkezdődött, mert Blue, akinek a mentora vagy idősebb kollégája Gold volt, vagy Brown, Brown felhívja egy fickó White, és megkérdezi, megkérde, hogy figyelje Black-et. És akkor kezdetét veszi a megfigyelés, ahol szintén egy ilyen magánnyomozó folyamatos megfigyelését, és a közben a szerepek váltogatásáról szól. Ö, szintén megragadtatlan a történet. Nagyon-nagyon ajánlom, és, és eltelik egy-két nap, és befejezem a, a harmadik, a trilógia harmadik részével, amelyről még szerintem a jövő adásban egy pár szót mondok, de már nem ennyire sokat. Ti és meg én kaptam Póló ez, ez nem igaz. Nekem pedig Szeved... eladtad. Szereted akkor ezt a bingot, És gondolkodtam ezen, hogy nagyon tetszik, de nem tudom, hogy tudnám ezt sokáig olvasni, vagy így egymás után. De gondolkodtam ezen, hogy mennyire csökkenti az élvezetemet az, hogy, hogy tudom, hogy ezek a bingó elemei biztos, hogy megjelennek. És arra jutottam, hogy mint a társas játék, hogy ott is egy adott szabályrendszerben játszol, de valahogy mindig más a kimenete. És ugyanazok a lapok, vagy elemek, vagy tábla, meg kockák, meg kártyalapok vannak benne, de, de a variációk adják az örömet, illetve az, hogy így részt veszel az események ö, ö, alakításában. És, és nekem egyelőre ez alatt a két rész alatt úgy tűnik, hogy, mint egy társas ebbe én is annyira belekeveredek, hogy, hogy még élvezette várom a következő játékot. Ö, és a másik olvasmányom az pedig rejtő volt. Ugye beszéltünk arról, hogy újra kell kóstolni, és én a múltkor csak így belekostoltam az a látkozott partba. Időközben befejeztem a három testőr Afrikában is, és e, habár egyáltalán nem érzem olyan katartikusnak, mint amilyen volt, amikor először nekifeküdtem a rejtőknek, és amikor ennek így a talán minden ember életében, mindenki életében van egy ilyen nagyon szereti rejtőt, ha nem is és mindenki ebben, de nagyon rajta. rá tud kattani, Igen. akinek megtetszik. És sírba nevet rajta. E, én már ezt az érzést nem éreztem, de, de, de na élveztem, és, és kedvet kaptam ahhoz, hogy, hogy azokat a könyveket, amiket ugye már olvastam, és, és jónak éreztem akkor, tehát úgy megmaradtak ezek a címek, a, a, a, a láthatatlan légio, tehát ez az felejthetetlen moz, mozzanataival, a, akkor a 14 karátos autó, vagy a szülkeciklon, vagy a, vagy a csondriged, ezek voltak, amik így eszembe hogy hogy ezeket, illetve a piszkos fredes storikat is, mert ö, nem volt olyan nagy történet a történet. Az elátkozott partnernél egy kicsit kusának is éreztem, hogy itt aztán már annyi csülcsavar van, meg ezek a nevek, és ezért a sok csúcsavar mellett már nem jut idő arra, hogy ezek a karakterek igazán élők legyenek, hanem itt a gonosz, a, a, a vamp, meg a jó, jó ember. Ö, az elátkozott partnál itt egy kicsit tisztábbnak éreztem, és ott jobb is volt, és a szereplők is bájosabbak. Tehát Szerintem, szerintem rajtő még mindig jó, ha már nem is lehet uh, úgy rácuppanni, és nem talán tíros is, mint annak idején. Hmm. Hát így. Hmm. Talán ez jól zárja ezt a... Tulajdonképpen nem volt és... rossz hetünk. Nem, nem, egyáltalán nem volt rossz. Ez a skáci dolog is, nem tudom, most, most vagyok ott, hogy keresek majd pár ilyen kritikát, vagy értékelést róla, mert, mert lehet, hogy én nem vettem észre benne valamit, és nagyon érdekelne másnak a perspektívája. Esetleg, hogyha hallgatók között valaki olvasta, vagy hallgatta, szívesen hallanék arról, hogy, hogy másnak milyen volt. Ja, és még egy apró kis dolog, a Brave Story-ról beszéltünk már jó párszor, többször, mint kellett volna, de megnéztem a filmet is, képzeljétek el. Ó, is, jó És, és uh, még a egy ilyen filmről van szó, míg a, a könyv az brutálisan hosszú volt, és minden egyes uh, kínlódást ugye, kielemzett hosszú fejezeteken át. Nem is tudom elképzelni, hogy a filmet a könyv nélkül hogy lehet értelmezni. Tehát ilyen egy kép kockába érted? megmutatnak egy figurát vagy helyszínt, vagy, vagy valami adott konfliktust, mondjuk 5 másodpercig és arra emlékszem, hogy az mit tudom hogy 50 oldal volt, vagy 100 oldala vagy 150 a könyvben inkább valahogy úgy éreztem, hogy ez egy olyan film, hogy, hogy oké, okay, elolvastad a könyvet, és akkor így megnézed, és visszaemlékszel benne dolgokra és mondom, aki, aki esetleg nem olvasta, de látta a filmet, el sem tudom képzelni, hogy, hogy, hogy, hogy milyen élmény lehet úgy. Viszont az volt a furcsa érzésem, hogy mivel azokra a momentumokra úgy emlékeztetett, meg tudtam, hogy úristen ezen a városon, ami most átrepülnek, ott milyen problémákat, problémákkal néztek szembe, milyen új érdekes faj jelent meg, mit tudom, ki, ki, ki az, aki uh, akkor, akkor így tovább görgette a történet szállát. Így komolyan, itt szinte pozitívan gondoltam vissza erre a könyvre, úgyhogy nem is tudom. Á, <gül> van, olyan, van olyan szituáció, amikor tudod élvezni. Igen, é, olyan, mintha valami rossz dolgon mentem volna keresztül, egy hosszú rossz dolgon, de akkor úgy érzem, hogy az, az valami, hogy én azt, azon túl, túlestem és attól több lettem, tudod, így valahogy így. Á, gazdagodtál. Így van, gazdagottam tőle. <gül> egy, ez csak a japán témához, hogy egy kedves olvasom még a sörözésre hozott könyvet költsen hogy próbáljuk ki ilyen light novelleket, és én elkezdtem olvasni, de még nem olvastam annyit, hogy így igazán állást foglaljak, de egy tapasztalatom volt, hogy, hogy így teljesen átkelt el a az olvasási szokásomat valahogy ugye Murakami az nagyon európai a japánoknak, és ezt mondják is róla, de, de ezek a, a, ez a novella lábjegyzetekkel bírt, amelyek egyébként nem is volt jelölve, hogy melyik szóhoz tartoznak, hanem ha úgy érezted, hogy ez, ez az, akkor megnézted alul, és jó esetben tényleg ahhoz tartozott. És valami olyan alapkultúrát kell kicserélnem magam alatt, hogy, hogy egyelőre nehezen megy. Lehet, hogy rossz novellával kezdtem, de nem tudom, hogy nektek a japán szerzőknél volt-e ilyen tapasztalat, hogy más... Más a, az írás technikájuk, vagy vagy uh, ilyesmi. Hát abszolút panaszkodtam is. Igen. Na jó, akkor erről majd részletesebben, hogyha már lesz elég mintavétel. <gül> Jól van. Menjünk mint venni. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.